Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ecmaîn. Të nderoj ndezër dhe motra. Do flasim me lenij Allah subhanahu teala për gjenin e profetit sallallahu alaihi wasallam në haxh. Profeti sallallahu alaihi wasallam është shembulli jon. Profetin ne kemi mësuar fen ton edhe po ai vetë na ka treguar dhe na ka thënë për haxhin khudhu anni manasikakum mërë një prejmeje a dhurime të uaj të haqjit. Por këta rësue ne duhet të interesohemi të dhjojmë se qëfar është të asmetuar për ti, sëmë Allahu a.s. në haqjë që ne të përpichemi të harrim, të ndjikim rrugën e ti në të a dhurim madhështar. Dhe e kemi ndarë të e mëntonë në, në disa pika. Pika e parë është Gjendja e profetit sallallahu alaihi dhe sellem në hax në lidhje me çështjen e tauhidit. Tauhidi është lëza është gjëja kryesore në të cilën kaftuar profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Ato ka qenë përqendruar dhauja e tij. Për të kaluftuar tërë jetën e tij. Shukurë i solli Allah subhanahu wa taala shpallin e deri sa veç sallallahu alaihi dhe Të rëtë të uhidit, rëtullohet davja, davja e të gjithë profete dhe. Të gjithë ata i të tonë njërzit për të adhuruar Allahu dhe për të larguar në shirkë. Shdo popullë kishë në një prejë lojëve të shirkët. Edhe shdo profetë që i dërgonë të Allahu, e dërgonë të që i të larguar dhe njërzit në shirkëm e të gjithë Allah e të ti, e të i të tonë të umë të uhidë. Dhe gjithashtu edhe në hajjë Profeti sallallahu aleyhi sallam është interesuar në njërë kërësorë për të ohit Madhja Allah i madhuruar ka urdhuar të dhe ka urdhuar të gjithë dhe simtaret që hajjën dhe umën të kryin për Allah Tëtë Allah i madhuruar në Quran va timu l-hajjë o l-umër të lillah që të dëtësojnë i hajjën dhe umën për Allah Dhe këtë regunë që besimtari duhet i kryu i të gjitha dhurimit dhe në veçantij të rasën si në nejën i hadgjim, bëtën për Allahun Subhanu wa ta'ala. Sipse vetëm a jemë e tonë të dhurohet, bëtëm a ti duhet i këthejhemi me zemën tonë, me shpirtin tonë. Si shka thërë i bërë nëkhejim, Allah më shëroft, thotë haqipët të të uhid një dhebër ruh bërkollie i në Allahi Subhanu wa ta'ala. Thotë të uhidi vërtet është njeri u t Më gjithë shpërë gjëmëti Për nga Allahu Subhanu Ta'al Kjo është të uhidi Të cilin e ka kuptuar Ibu Lqejmë Nga jetë e profetis Sallallahu Aleyhi Sallem Para tësajnë jetët kërë anore Që ka zbyturë Allah i Madhuruar Dhe profetis Sallallahu Aleyhi Sallem E ka shprejhur të qeshtin qeshti e të uhidi Më në disa forma Për këture forma dhe është Qeshtin e telbjes Edhe telbje Për sa jotë si ne e themi me gojën ton "Labayk Allahumma labayk". Kur po të përgjigjemi tyu Allahu po të përgjigjemi. Na sherikele kale bayk. Nuk e shoh ti o Allahu po të përgjigjemi. Inna al-hamda wan ni'matan lakal mulk tadrimi. Mirësia është për teje, lavdërimi ka pun të mirësia është për teje, gjithashtu dhe sundimeshi është dorëtan e tij. nuk e shok gjithë kjo është përforësim i të uhidit dhe kjo është një përri që është dhe më të njohur atë gjithë muslimanët të sirët bëllë hadjë të lëbja të të lëbëjkë Allah më lëbëj lëbëjka la shëri këllë këllë bëj dhe këtë regon që i të uhidi është në gjërat atë dhe është gjë më kërësore për hadjim gjithë ashtu Profeti sallallahu alejhi dhe sellem thoshte është ashtu duar që thoshte ne bej ke ilahul hak po përgjigjem ty o ju ja adhuruar i vërtet mund ti i cili e meriton të adhurohesh në vërtet ti që i vërteti dhe ashtu ni pritikave të cilat tregojnë rancit që i ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem tauhidin e hax ndësimi ka më shumë adhuruar në taadhurim më dështor është edhe lutje që thoshte profeti sallallahu alejhi dhe sellem ose dikë që thoshte profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur ai fillon të haxhi thoshte Allahumma hajjan hajja la lari ya fihi wala sum'a. Ose Allah që një haxhi mezi nuk ka në të suajfaqsi dhe nuk e bëj që bëhen me dëgjuar për para njerëzve. Dhe kjo gjë gjithashtu është transmetuar edhe prej Omerit radhiallahu anhu. Dhe kjo është një prej gjërave të cilat duhet të paraqesë çdo haxhi. Se haxhi veti dojë për Allahun e mëdhëruar, dhe jo për të dukur para njerëzve. Jo Nëse dikton njerëzit ti haxhi, kur kthehet në vendin e tij, do thotë njerëza ona për haxhi, ose ta vë ato si titull, siç e vendosin ata njerëz. Unë jam haxhi i marrë, nuk është haxhi sa duin për Allahun. Ndërsa ta ka pranuar ose sa ka pranuar Allahu, zadıin për Allahun. Ndërsa ta ka pranuar ose sa ka pranuar Allahu, kjo është çështja që i takon Allahut e mëdhëruar. Dhe kush mburët në atë që nuk e di sa e ka përnuar, se ka përnuar Allahu, a i më të vërtët e që i vëbëkt. A i është më të vërtët i vëbëkt. Dhe, shkurtimisht, gjërët të cilët e ndimojnë njëriu që i tjeti si qertë. Në shdoë dhurim ti, dhe së dhëmosë në në qështën e haqjit është, të para gjërë është, që të meditoj të këmë dhështi i Allahu s një personit cili i bën shokë Allah më dhurim, ose bën një a dhurim për dikëti të përveç Allah të më dhuruar, a i në dhërte nuk e ka njohur Allah për ndaj i bën të legjëri. Në padije ti, në ignorancë e ti. Allah subhanu e ta'la dhe në Kur'an, i në majekshë Allah min ribadin ulama. Allah në kam frik, kam frik djetartë. Do më thënë atatë të si dhe njohin atë. Ata që njohin e mërët e ti, cilësit uqinë e ti, bukurinë e ti, bujarinë e ti. Ata të cire të njohin të të cilësi, ata, janë, ata të cire të njohin Allah dhe ka në frikë Allah subhanu wa ta'ala dhe nuk mund të përkushtojnë asë në mëja dhurimi dikuj tjetë e prajtë që Allah më dhuruar. Nërse shdo kushit si li bije në syrë fejsia i një dhvërtet, në zemre ti ka madhuruar dikët tjetë e prajtë që Allah më shumë se Allah i madhuruar ose duke e bërazuar të me Allah subhan do të thënë do bën gjithasë. Shkon si fot një poet evlëzë. O tolitika tahwa al hayat marira, walaytika talwa wal anamu ghadab, walayta alladhi bayni wa baynika amir wa bayni wa baynal alamin kharab. Ido sah minka al wudhu fi al kull haynun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu. Të diresh ky poete për shkron dhe do thënë ja dedikon dikujt për krijesave, por në të vërtetë aya murita kon vetem sa allah subhanahu wa taala ay fot fototi qi drejtohet polejte keto tahlu el hayat o marira asu quti tambultoz letje dieta hidhur polejte keto rdha wal anamu ghadabu asu quti knajesh per meje edhe lezemroen gjith krijesot polejte ldh bini u binika amir u binu u bin alalamin kharabu la sikur lidha ime me ti tete fort e ndortuar fort edhe letjet lidje ime me kërjeset e shkataruar, idha sahëmin ke luiddu fel kullu hejin, nëse me dëvërtet i mua mdo, aferë shdoj gjë është, o kullu lëdhi fokët të rabi, të rabu, se të shdoj gjë që është një dhe është dhe, shtu o dhezë, shdoj gjë që është një dhe është dhe, dhe nuk e meriton që të dedikosha dhurimin, të në të skujt tjetë për e shallahu subhanu e ta'ala, shdoj gjë që mund të n aiu që meriton që ne ta dedikojmë adhuroimin ton dheut por kundrazita meritojmë atë i cili e shkruajë çdo gjëje ai që është më madhështori ai që është më bujari ai që është më i miri ai që është më i mëshirshëm ai që është më i plotfuqishmi në dorë të cilit është çdo gjë kështu që nuk mundet që njeriu të ketë sinqeritet në Allahun e madhëruar kur ai nuk e njeh Allahun subhanahu te ala dija në Allahun e madhëruar është Gje e më kërësore që e ndihmon njeri unë të afrotë të këllohus. Gjithashtu një për i qështive që e ndihmon njeri unë, që të disinqertë është që aji të mosë më dhërëj dynjan, sepse duke pasur dynjan në zemër, atër kjoj gje e alergon njerë sinceritetin dhe e shtunë atë nësuefajsi. Atë të cilët të duen dynjan shumë, dhe e krahën sojnë të në ahiretin, ata që sakritikojnë për dunjan, atë që sakritikojnë besimtarët e vërtet për Allah, subhanohet të alë dhe për ahiretin. O le lë akhiratu, akbaru darajati, u akbaru tefdila, dhe Allah i madhurë të rgojnë që ahireti ka gradë më të larta dhe ka dallime më të shumë ta për besimtarët. Në në duhet që besimtarët të kërëja dhurimit dhe ti për Allah në madhuruar. Gjithashtu një prej, i këve që ndimojnë besimtaren që i të argojnë në, në sujefajsia, e që të mendojnë se qëpar dënimi ka përgatitur Allah i mëdhuruar për ta që ka në sujefajsia, për ta të, të cilën nuk e krynë në dhurin për Allah në mëdhuruar. Dhe një për argumenteve që të regojnë të gjë, është hadithi të cilën të trasmetoni ma më tjërë më dhiu, në, në buhureja radhjallahu, se ka thënë, Njerëzit e parë, të cilët do të ndeshkohen në Xhenem, janë tre persona. I pari është ai person i cili e ka lexuar Kur'anin. Do vi pa Allahu ditën e gjykimit, dhe do i thotë Allahu mëdhëruar, do të të rregoj mirësitë e ti dhe ai do, parnoj, do të paranoj. Ai do të thotë Allahu mëdhëruar, pse e lexove Kur'anin? Do t'i thot e ledzovë për hërë të ndohë Allah, do t'i thot Allah subhanu wa ta ta'la gjinjeve, ti e ledzovë atë që të stuhe që ti e ledzovës, dhe kërgjohu tha dhe ti e morën shpëblimin të ndë. Gjithashtu dë vijë e i personi cili ishte bujarë në dy një. Jepte, ishte dorë lushuar u jepte njerëzve, sada ka, ndimej, sada rata. Do, do t'i atë regojë Allah i madhuar të i personi i mjësi që i ka bërë në dy një. At do i thot i panon ato do i panoj Allah. E thot çfarë ke bërë ato me mishtin tim, i mija, thot i kam shpenzuar për i tont. I thot ti jeve, por ti ke shpenzuar që thuhet që ti je bujar. Atë që u gjesh thën, atë je marrësh për blimin tont. Merreni dhe hidheni në zjarr. Edhe këtë do pra të parë. Gjithashtu thuat edhe për muxhahidin, pra do të çka luftuar, por jo për hir të Allahut, por për të dukur. Dhe Shumë për se lefve, kërë thoshin lebejk, Allah me lebejk, qamin. Se thoshin nuk e dim, a do në thuet, u është përnuar të lbija juaj, apo do në përplasit mas fityrë kjo të lbija. Sepse shumit se njërzve, një njërzit e hutuar, të mashtruar në këtë dynja, të dashuruar masaj, mas bukurive të saj, të cilët e kanë futur dinarin dhe, dhe, dhe dirhemin e zemrat e tyre dhe e adhurojnë atë si çdo uadhuohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë disa gjera shkurtimisht vëzhgje që të cilat e ndihmojnë një njeri të sinqertë në haxhin e tij. Edhe ju jeni për çështëve që tregojnë rëndësinë që ka dhënë i ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam teuhidit. Edhe si profeti sallallahu alaihi wasallam ka beskuar në dy rekate të mastawafit surën edhe ka fjohun dhe surën e le flasë. Qëtë dhuja e to flasën për qështën e të ohidit. Dhe këtë regon se qëka rëndësi e ka të ohidit, sepse profetit sallallalli sëllim, së të mos të dësuri ka paspërdohur shpesh në namazet të shumëta, si që anë sëtunet e të sabahut, i të ashtu edhe namazet e vitrit. I të ashtu një për qështjeve që të regon në rëndësi që i ka dhënë profetit sallallalli sëllim të ohidit është lutja që bën e profetit sallallahu alajhi wa sallam në midas Safa dhe Marwa lutja që bën e profetit sallallahu alajhi wa sallam në midas Safa dhe Marwa në Safa ku ngjitej thoshte la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lhu al-mulku wa lhu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la zawada wa nasara 'abdehu wa hazama al-ahzaba wahdahu qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Nuk no, e mëriton asë kushë a dhurim përveç allahut, është i pashoqë. Lëhul munkë vë lëhul hamdë, ati të kon sundimi dhe ati të kon lavdhërimi. Vë hua ala kulli shenë që dhirë, a i për të gjëshë për të të të qishëm. La ilahin lëllahu ahda, vetëm allahut të konë a dhurimi i vetëm, vetëm në sara abda, ëndi mojë robin e ti, edhe gjithashtu i pështrojë armisë ti. Duke t t që duhet çars si, të kë lutti që e bënë profetit sallallahu ja alejhi dhe selam ndër me Safa në Safa ila stul Merva 3 herë. Kë tregon se çfarë rëndësie ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe selam tauhidit në lutjet e tij. Duke ia dedikuar Allahut më dhëruar vetëm adhurimin. Gjithashtu në një vend tjetër, në ditën e Arafatit. E cila është një ditë më madhështore e haxhit ndë profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë lutja më e mirë është lutja e ditës së Arafatit lutja më e mirë është lutja e ditës së Arafatit edhe lutja më e mirë që kam thënë un ose të them un dhe kam thënë profetët përpara meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika la, leh lehul mulk wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir pse është që luti lutja më e mirë çdo lutje vlezësh lutja më e mirë sepse kjo Për mba në vëdvete njësimin dhe Allah subhanu wa ta ta'ala. Për mba në vëdvete qëllimi kryesor për cilin ne kemi ardhën haqqë. Për mba në vëdvete qëllimi kryesor për cilin nemi kryuar. Për mba në vëdvete qëllimi kryesor për cilin egziston gjithë universit. Ky është adhurimi Allah subhanu wa ta ta'ala. Kjo është një për pikave që të regorën si në madhe që i ka dhe në profetës sallallalli sëllem të kjitë. Këtër shumë të asë në ta në Amr bin Shuaib dhe në nëbija në gjeddi, Amr bin Shuaib dhe babajti nga gjushit ti, Abdullah bin Amr bin Al-As, se ka thënë, ka thënë profet, profetit s.a.w. lutjen më të shumë që bënd të ditën e arafatit ishte La ilahe illallah wa hdhu la shrike la dhe rinë fund. Këto e në disa pika që të regojër në të simë që i ka thënë profetit s.a.w. të uhitit. Së dyti, që është e dyti, në lidhje me gjendjen që ka pasur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith çështja e dytë vlezër është madhërimi që i ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam shenjave të Allahut shenjat e Allahut quhen ato vende ose ato kohë ose ato gjëra të cilat i madhuruar, ka madhëruar Allahu i madhëruar ka madhëruar Allahu subhanahu wa taala Dhe i ka urduar besintaret që ti respektojnë ato, edhe ta adhojnë Allah unë to, ose manë të tyre. Dhe ka të reguar që aji personit si di rruan shenja të Allahut, ajin e dëvërtet ka rritur dhe voçmërinë. Edhe kjo shenjë që ajin e zemër e ti ka dhe voçmërinë. Dhe kjo e shëllimi për cini ka në ardhur besintaret në këtë vënd, që ka rritur dhe voçmërinë. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Thotë Allahu subhanu wa ta'ala dhalike O me juadhim shair Allahi Fa innaha min taqwa l'qulub Kër është sepse A i tili i madhëron Shënjata Allahut Kë gjennët vërtet të regon Dhe voçëmërin e zemës I dhe shëtotë Allahu i madhëron E i tjerë për nësërën hajj Thotë Dhe kush i madhëron Kufita Allahut Kufit e Allahut ti josh më e mirë për të tek Zoti i Ti. Dhe madhëry ku kufijtë e Allahut, do të madhrosh çdo gjë që ka urdhëruar Allahu. Amadrosh atë duke respektuar ata. Të, të madhrosh urdhat e Allahut, duke i kryer ata. Të madhrosh ndalesat e Allahut, duke u larguar prej tyre. E gjithë kjo është kainë më për njeriu. Dhe shenjë për devotshmërinë e zemrës. Devotshmëria Qëlimi të cilin duke të kemi të gjithë ne. Qëlimi të cilin duke të kemi të gjithë ne. Nëse dëshurën të arimë gjenetet. Se të që Allah i madhëruar në Koran, kur ka folë për gjenetin, në të gjitha vende që ka folë për gjenetin, nuk e ka përmtuar gjenetin për shdo këmë, por e ka përmtuar për të qënë të dëvoqëm. Dhe dëvoqëmëria është respekti kufive të Allahutë. Dukë mos rënd në atë që këndaluar Allahu Dhe duke kërë e urdhë të Allahu S.A.T. Gjithashtu profetis S.A.S. ka thënë I të këll më harim, të kun a abed në nas Këtë rrua ju Rrua i kufita Allahut Qëtë jesh Një prej adhrua së dhe Mëtë më dhej I këtë rëgon që të rruat njërju prej haramëve Edhe të rruat mos bjerë Mos i te kalu Kufita Allahu S.A.T. Këj personët vërtet është një përja adhuru e zëmët më dhejnë të, të Allahot më adhuruar. Se përsa adhurimi vëdhezën nuk është ti është me namaz ose me zekat. Adhurimi është një koncept shumëherë me gjërë. Gjithashtu Allah subhanu e ta'la ta ka të reguar për dëmin që ka aj personit cili ishkel kufit Allahot. Të të meja si Allah o Rasulë, hua jetë të adda këdu dhe të të khilhu nara në khali dhe në të iha vëlehu adhabu mu Dhe kush e kundështonë Allah dhe dërgojë në ti. Dhe i te ka nënë kufit e ti. E futë të të Allah në gjëhnem të përjeqëm. Dhe për të ka dënim poshtruas. Për të ka një dënim poshtruas sepse a i shkeli kufit e Allah të të të duen madhëruar. Dhe më thënë nuk u të regua i respektuar ndaj kufive të Allah dhe nuk i madhëruaj ato. Për ndaj meritoj, meritoj poshtrimin në gjëhnem. Disa përgjereve që të regojnë Respektim, dha madhërimin që bën te profeti sallallahu alajhi wasallam për shenjat e Allahut janë vit pikë të rëndojmë. Së pari, she profeti sallallahu alajhi wasallam përpara se të vishte ihramin, para se të dishte i Ham në Medinë mori gusul për ihramin, sepse ihrami vlezër është një përshënjim vet Allahut. Natimin besimtarët janë gjithë i soi. Tregojnë i tregon gjithë botës dasu dalim para Allahut me një veshje të përbashkët për, për treguar që të gjithë ne jemi robër të Tij, Allah, ne të gjithë ne të barabart përpara Teje. Në veshjen tonë, dallimi është vetëm në masë të bastës devotshmërisë. Është larë përpara së veshit ihramit profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe është parfumos. Ka vendosur parfum edhe tek a treguara Isha radhiyallahu anha, oth uth oth ka vendosër ati parfumë me dorën ti me parasë të dishte i hramën. I dhe shtu, profetës sënë Allahu sëllëm, kërë mori hedin, dhe hedin quhet hedin quhet dhe vetë, ose delet, ose lopët, të cilët e më pregatitur, e më pregatitur për të therur në anë e hëfgjim dhe që kryen adhurimin e haqjit, quhet hedin. Dhe profetis Sallallahu I.S. më mori hedi në vetë nga Medina, dhe i vendoset i shenjë. Në hedi ti ishën dheve, mori i qimë dheve me vete. Dhe ka të reguar edhe ka thënë sahabë shohë vëti, që nëse dikush për ju shmerë hedi, dhe i vendoset i shenjë, që të loët që shë hedi, atë e mos i hypi, mos i hypi më të dhevej që ka përdojë për hedi, mos i hypi më të vetëm nëse nuk ka dhevej ti dhe për të hyprë në ta. Në kjo të rëgonë që qëpa respektit duke të rëgoj besimtare në daj kurbanin që do të andëja përgatisi për të anëzirë allohë për para. Të mos të hypin të si respekt që kjo kurban të shkoj për allohë në madhëruar. O të vetëm nëse një person nuk ha ku të hypi, hypin të, por të kujdesit për të që mos të dëmtojete. Kjithashtu, një për shenja dhe një për rastëve që të rëgojnë Respektin e madhë që ka pas profetit sallallahu alai sallem, për shenjët allahut, ishte telbija shumë që bëndë profetit sallallahu alai sallem. Që kur dolin nga Medina, dhe i sambritin mek, a i dhosh të lebejk allahum e lebejk, lebejk e la sharik e leke lebejk, po të përgjigjën ty o Allah, po të përgjigjën. Qikon gjindin tonë dhe ezekojemi nësot. Që është për të ardhur keq, që qikon shumë haqim, të c janë njësë për të bërë haqë, por nuk gjëmë për e gojës të yre asë një lejt të lbje. Ma dhje, ju me nartë se dhjemë të regoj një vla, që shikojë dhëtë shumë njërës, ma dhje, mund shikojë atë të buhës të tërë. Thot, nuk u bëjnë njërë të lbje, rrugës, nuk gjëmë një të lbje. Aqëtë hëtuar e njërësit, sa, sa, Edhe çështën për cilën ata kanë ardhur nuk e mbajnë mend, por e kanë harruar dhe kanë anashkaluar. Duhet të kujtosh kush është disa herë të thua Zot vlezë, mos më më bëhet kota. Sikush dhëkton mina. Shumica e njerëzve, shumica e dërmuesve vetëm të janë ulur të bëjnë Muhamedit. O vlezë, keni ardhur për ta dhuruar Allahun. Keni ardhur për pokujtuar Allahun. Keni ardhur për të drejtuar Allahun, për t'u adhuruar, për t'u ankuar ati për gjunaftet ona. Keni ardhur për të hapur Allahun zemrën ton për të të reguar që jemi shumë gjëna fqarë. Po që se ne nuk e shvizënë në këtë moment për të legje e tiju, atë e mjerë për ne shë fardobën në atëherë. Nëse ne nuk në zbut në zemën tonën të dhe vëndi, ku me ndonë i basën dhe në zbut në zemën tona, kur të këtëjemi të fit në vëndin ton, kur të këtëjemi fit në dhe vëndin ton, kur të këtëjemi dynjas në, në të cilën ne jetojnë për ditë, Po qësë e në nuk adhore më Allah në dhe këtu, atë e ku të të adhore më të? Pra nda e këshilla ime vleze e që të largohemi nga muabetet dhe kota. Të shrytëzem kohën tonë këtu në Mina dhe në Arafat, dhe në Muzdelite, dhe kërë për të kërë të përserin Mina, dhe sa të mëre hadgjion, me përgjitim në Allah, wa me lezim Kurani, me dhikër, me lutje, dhe nëse e shëtë të mëzdojsh në që të b dhe cilën ka përqojtimi i Allahut. Ti si përqojtëm njëjtë edhe në ahiretin, përfundimin ton, përfundimin e, e sigurt se në prit djithëve. Ku do vënë përpara Allahut subhanuhu teala. Kjo është më veshëm për ne dhe është më më e mirë për ne nëse dëshiron të respektojmë kufit të Allahut, sidomos në, në të vendin e şeyt. A shumë nëmblesin në në kufit të kufive të Allahut vlezër, që të në të vendin e şeyt merr më botë të këta. Edhe ahësikur në të merështë në vetëm e mua betet kota. Po dhem, ahësikur në të merështë në vetëm e mua betet kota. Se unë, vëllaj, di rraste. Edhe kam gjurë me veshën tim. Kam doður. Rraste ku njerëzit flasin për tjera dhe jë akuzojnë për gjera të rënda. Të cilat Allah i madhur nuk i ka lehuar kur që të akuzojnë besim parë e pasilët për të dëshmitarë. E ku, në vendin e shenqë, ku duhet madhëruar Allah, ku besimtarët din përpukjithuar Allahun sa njerët të cilët i kanë gjuhat gjuhat e ty si gjuhat e gjerëprimve nuk rinër e hat dhe nuk i nërët e Allah të rëhat që ti janë kohen Allah për gjunafet e tyre por pokupohen me ndërën e këti dhe ati edhe hargjën kohen duke ngrën mishin filanit dhe fistanit Valë, si do dalën për parë allohet të ditë në arafat, dhe ku allohet e madhëruar të zbërës të tjëllë dënyas. Edhe të thotë me lajke dhe, ju bëjuër të shmitar, se i kanë falë në ropët e mi. Valë të hykë i personi cili, e kanë zjatë u gjuën e ti, duke në ngërmishë në vlezëve ti, të këta jeres të cilit i falë allohet sëfëhanu të ta taala, apo dhe jetë përja tyret të, të cilit, i kanë hapër luft allohet madhë dhe të cini shdo kush për të ndon dhe kërkom për Allah dhe më shirë odhle zërru një gjurët tua ja odhle zërru një gjurët tua ja e të vend të shend e spekto një kufit e Allah subhanu wa ta'ala se nuk e shkatron njërju njëma thia që sa juha si i tha përfejti sallallahu alesallem muadhit au e kubbun nase ala menakhirihim illa hasa i duelsinatihim A i hedhë njëzit në zjarë gjithjetë për veç se Ajoj që, që marrin ata dhe korën me gjuhët të tyre Gjuha Kocka ska pa kocka thuyen Ajo është cile është kataron njerion Të këtëllë momenti Ka që ma dështorë Kërë bësim të arët presin dhë dita Për Allah të lutënë Allohu Subhanu Teala Ta njërez e kalmendjen Të filanët e fistani Sikur këta i kanë baruar Gjunafët të tyre dhe ka ndalë për para Allah, dhe qëna fe të falura, dhe u ka zbitu një libë në qëllë i qëllë i qëllë i qëllë i qëllë të njës, yes, hynin gjenet, pa logarit dhe pa dënim, dhe u ka ngenur të shiqit majhë në logarit kryeset e tjera. Subhanallah, Subhanallah, Allah, lah, lah, il, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, a kështë respektimin kufive të Allahut, a kështë ka që një dërgurë Allah, sallallahu alai usallem, a kësht A kështu dëshërëm në të shpër të këmëzja rëgjajtë hemit? E ilahinullohu. Gjithështu profetin sallallahu aleyhi sallem. Dëftira. Në respektin e ti që bëndë të ndaj kufibet Allahut, nëndaj shenjët Allahut, shkon të gurizi, shkon të gurizi, ti cili ka zbëjtu nga gjëneti dhe ishëm i bërësët bora edhe me ndosë dorët i mi ta edhe e pufëtë edhe bënsesh dhe mi ta edhe qan profetis hanë Allah kurse ne vetëm Allah ote janë kohëmi për ngurësin e zemërve tona vetëm Allah ote janë kohëmi për ngurësin e zemërve tona për cilat ka thanë Allah i madhëruan Kur'anë Fawainu lil qasid qulubun min dhikrillah Mir për ata që kanë zemrat e ngurtë nga bojëtimi i Allahut. Mir për ata të cilët e kanë zemrat e ngurtë kur përkujtohet Allahu subhanehu teala. Mir për ta. Ky është dërguri Allahut sallallahu alejhi dhe sellem shembullion nëse ne dëshëm ta marrim atë të ecim të të rrugën e tij. Gjithashtu, një përcyesë që tregon respektin që kishte profeti sallallahu alejhi dhe sellem në kufirin ja e Allahut. Është ai sallallahu alejhi dhe sellem përpara se të hynte në Mekë, në vendin e shenjtë, në vendin e mëdashut Allahut të mëdhuruar, profeti sallallahu alejhi dhe sellem origusut. Edhe pse kjo lëgjëje mas është është disi e vështirë për ne sonkohën e sotme, por ne e tregojmë këtë lëgjëje për treguar respektin e madh që tregonte i dërguari Allahu sallallahu alejhi dhe sellem për shenjat e Allahut, për vendin e shenjtë Allahut subhanahu wa taala. Për vendin e shenjë të Allah subhanu wa ta'ala, ke është meka, gjithashtu një për shenjë dhe një për gjërë që të regojnë në respetin që kishe profetis sënë Allah, e se në për shenjë të Allah, është në mazit i mas me kamit e Ibrahimit. Në mazit i mas me kamit e Ibrahimit. A.S. Gjithashtu dhe qëndrimi në bisafa dhe më mërwa, edhe qëndrimi ti i gjatë, në musdelfe në vendin e quhetuar Mishar al Haram që është pjesë e musdelfes për të lutur Allah subhanahu wa taala për të lutur Allah subhanahu wa taala në të vend të shenjtë në të cilën në të cilin besimtarët i luten Allah më dhëruar ndërkohë gjë shumë njerëz të cilët e kalojnë ata anashkalimthi të, anashkalim të cilët përpiqen që të kalojnë të samushve disa njerëz sov vlezër hacin në tyre profeti sallallahu alajhi wasallam qëndronte gjatë në meshatin haram e bëgutuaj Allahu subhanahu wa taala po dishkon shumë njerëz sov vlezër i kryjnë ndërmimet e tyre në hac sikur kanë ndonjë barr në qafën e tyre dhe duan ta heqin sa më shpejt jesukonar të përputhëtuar Allahu në mëdhoruar Për dhe e shikon e ta me vrapë tu, me vrapë atje, pa përqëndruar, tutuar, thërguar, dëbuar, të përguar. Në qithë të, i bin nga i gjunaftë të shumë të që bëmë në e oveza. A i gjunaftë të shumë të anë të zëma. Dhe nuk e në gjenë njërju ma dhurimit Allah, Allah, s'u kanë ta. Nuk e në gjenë ma, kër e i përgjithën Allah. E shikon e të nëti shumë lari. E i përgjithën Allah por vetëm gojin e, e tij edhe shumë pak. Siç ka treguar Allahu subhanahu wa taala për munafiqët, thotë: "Qoola la ilaha illa dedi." Ata nuk e kopëtsën Allahu vetëm se pak. Ata nuk e përfitojnë Allahu vetëm se pak. Ata nuk e kopëtsën Allahu vetëm se pak. Edhe këto dodhë të një e kanë vetën e tij. A është munafikë dhe apo jo? Tash i veten e, e tij, kur vjen një udhërinj, aka tash i ta vazhdojë po ta bëkoqëshë darisa marr prej tij. A ka dëshirë që të dyjnë të adhurim edhe të vazhdojnë të apo ka dëshirë dërë sa më parë për të të hejt që qa përë sa më shpejtë që parë të kohë në i për i vetës ti nëse të shironë të shkoj është të kush e të grëmoj vëndë të të të gjej realitetin e vetës ti gjithashtu një përgjeroj që të regojnë respektin që kishtë profetisë o nëllohë nëse në në prëshinjë të alloh i shte se profetisë sa nëllohën i sene përpare se të për shkondë për të bërë të hoafin titën e bëramit, të hoafin e zianës, të hoafin e visitës, në qabë, dhe të ishënë të delonën ha, dhe, dhe të unë e parfumon sa profetisë sa nëllohën i sene vetë në dërën time, në basi gjyë t'i kurët, në, në basi rruaj t'i kopën, e parfumon sa vetë përpare se të shkondë të bërë të hoafin. Dhe këtë dyre me parfum, që e të ditë të përpare Allahut të vendë qenjtë, përbër të wafin i pasët, për të i vitere mirë, për të reguar një respekt madhë, ndajtë, qenjim e të Allahut, qenjim e të Allahut. Gjithashtu, Profetis S.A.S. u ka të reguar me fjallë, respektin e madhë, që duke me simtarë për të vendë qenjtë, për të kohë qenjtë, tot, inë dimakë, mëmëalëkum Këhën më të jo mi kumë hadha, i bërë mi kumë hadha. Thot, gjaku juaj dhe pasuria juaj. O a rada, gjithë shëndën deri juaj, është haram për juaj. është haram. Shëndaluar, si kurë se shëndaluar këtë ditë edhe këtë vend. Më në të vendë. Më dhënduar respektuar, dhe duarë rëjtë në kufitë të tyre, të në gjaku, të nderi të pasuria. Si kurë se dëmë rëjtë në kufitë alë modë në të ditë të shëjtë, në të vendë të shëjtë. edhe që di e që di e rëbë është për e tyre njerëzit të cilet nuk marim sim duka ardhën të vend shenjt për të respektuar Allah për ku nëzetej gjen që ata bëjë gjunafë edhe të vend edhe në të vend të shenjt ata nuk kanë njohur për i respektin dhe kufive të Allah vetë të mse lodhjen edhe dhe vizit sanga i vend e vend tjetër Sikur me qatë së këturë. Më më në rrëtë. Dhe, nuk i një të gjunafe se të rënda në më të të të të tëre. Të të Por, u duke u të gjunafe si gjërë të tishtë ta. U duke u të gjunafe që të kanë bërë, edhe bëjnë, edhe në haqë, edhe u së gjunafe që kanë bërë për para. U duke si gjërë të vogla. Nikoj që përmeti sa në dhohë e të se në këthënë. Besitari. Në shikoj gj i cili qimojnë gjunave të si një manjë edhe e dhe e dhe ka shëndurur po shti, ose në rëzë të ti edhe ka përkësë mështu i bje përsi për gjunave të ti e për po e shkatarojnë këj manjë me gjunave ndërësa e fëgjër një mjë keq një mjë prishër një, një, një, një transmetim fuët mëra fiku i qimojnë gjunave të ti si një mis e cila i ka shëndurur edhe i e bëri qëtu edhe i e bëri qëtu Çdo gjë që shkon më shumë se njerëz në detyrë. Ata i shkojnë ato si një viz, e cila ka shndruar tu përpara. E gjithë kjo vjen nga çaqal mbi një lumë. Nuk e njohin Allahun dhe nuk e adhurojnë Allahun si më të detyrë. Sepse nuk mund të adhuroj Allahun me një qëllim të qenëllu subhanallahu. Si mund të adhuroj Allahun kur i nuk e njeni, edhe për të ndonjë se adhurojmë. Prandaj dhe i shkon të njerëzit në Arafat. Bashë çmof parë që pa përbëlluar për këpërtakimi për në allahut i shqiponat të të hrtuar atë ditë, para saj dite banës saj dite të shkujdesur mendit e dynjaja, të tashëruar mësaj, në truk e më haq kurse me shpyrtën e tyre e mësut qëtisë e përse që t'jesh njërës e t'il njërës ka të hrtuar të cilët të zonë në fjallë të qëtisë u bota këtu duar 1000 person. Kim takoj dinaropatit. Edhe pse u bota po them, të jesh se këtu një disa raste 1000 vende goja raste të tjera ose po dashni një fjalë. Mirpo, i thon një fjalë arabët, kullu inai bi mafin bah. O çdo çdo një do të spërkatë ndonjë jashtë aty që ka brondë. Kush ka jashtë brondë do spërkatë dhe nga prejash me mjalt. Dhe kush ka peshlyk brënda dhe prejardhë do spërkatën me peshlyk. Edan pyetim tha, a ka ardhur filan i turizmit? Ka vitë turistëzu të plazh. Deka ardhin në plazh, opasën fat. Supozojse njerëz zbresin duke qenë në plazh. Ku duken? Lugarin e kuptojnë që ne jemi duke u përgatitur për një takim after, një kon after. Ne cimi ka nevojë që njeriu të jetë shumë i përgatitur në autom. Pa para përgatitjes vetën e tij me durim me luftin e allon më dëruar, me shprejë si allon kefar e gjunafet e ti, e të nëzjerë e të kjo haqë, shpa asër kullua. As njerë e kërë neshë, nuk është pakabushëm, u shë për të ndonë të e kërgin e shtarë, por me i milion, me shajtësit i pëndonë të ditë, të lërgojnë e gjunafet e ti, dhe vendosë me zemër e ti, në të të të kërën, dhe do një pak vizër të të njerë të cil kërty vetur allohet se allohet ta fa gjunafe të tyre. Mjere po, ata gjithi shumikjë kërtythej e në vëdëve të tyre, do tyri kthejen përse gjunafe dhe. Ata, si kur po i thonë allohet s.ab. Ata si kur po i thonë allohet më dhuruar, o Allah, ti me i thonë gjunafe tonë, kërë ne pratë të ndujem e me gjunafe. Ne pratë të këmë ngulim në gjunafe, që dëbëm gjithë gjunafe ke nuk të dishimë edhe në të ardhme, për besimtari dhëtë vendosim e zemër e ti të argun në gjunafët, i vendosë mëritë për erë që të objetit e sakti këllohës përhanën të ana. Nëse në, në, një person, nuk vendosë më zemër e ti që të ndohët e këllohë i madhëruar, për një gjunafi që e për njerë pësë herë, atë e to objetim këllohës sakti. Atër, le të amendoj e i për vetën e ti se që farë mund të mare e i në ditën e arafatit zbërët më shqirën e ti dhe ndekërije save. Shqarë mund marrë këjë person për e se ti të? Këtë në të kërgojaj të vetë e ti se të të bënda saj ka për të gjithëm. E Bubeke, rëndhe Allah anu, shikon të njerëzit e shumë që vini për haqë dhe i do një person oj Bubeke, oj Bubeke, oj Bubeke, oj Prisipësit të arve, a e shikon së shumë haqikën ardhur? Dhe i do të Bubeke, më st u dhëtarë kën ardhur, edhe sa pak haqqia në të vërtet. Në shqiko sa shumë sa shumë u dhëtarë kën ardhur, për sa pak haqqia në të vërtet. Në më thënë, e mu veke në delon një riu, i cili e lipë të më dhënë, subhanë të talë, më mirë se shdo kusht jetër përveç profetëve, e dhëtë dhë shumë mirë që haqqin nuk ishte kisutur, dhe asë nuk ishte maraton loje, Por i ishte rritat dhurimi Dhe cime besintari Të rgonë shumë loje Por kushtimin dhe allohë Subhano e taala Në gjybdyrë të ti, me zemën e ti Dhe i të rgonë allohë mëndëruar Që e është i gafë shumë Në shdoë bëndë, në shdoë ko Që se këtikoj për allohë në mëndëruar shdoë gjep Dhe të gjenë shalla shpesojnë Qo të rëgoj Ma zdi të sarafatit Por të rëgoj me nejnë allohët fillëmi po jo në këtyre vendeve të çënta. Si ku është hyrë në këtyre? Në kush ne kemi një person të parë, i cili ata është se sakrificoi për të rritur dashurinë në omaut, për një tim të dashur, djalin e tij, më anë të qsai, duke u dëmjtë në. Sa të shkojmë në vërtetën të botë? Dhe ku duhurm shkojmë në lë vërtetë? Në kushtet e synimit jonë të vërtetë. Sikurse Allahu madhuri e pastron zemrën Njëri u ti të t'imliku t'i t'dashur ibrahimit a.s. nga shdo t'dashurit t'u t'imur e që allah u t'xudën e du t'i pasturim zemratona këtu e u lezër. Nga shdo dhe t'dashurit i t'de për e t'shobahu subhanu wa ta'ala. Ti pasturim nga t'dashurit e kryesave, ti pasturim nga t'dashurit e dinarit dhe diremit, ti pasturim nga su e fajsia. Ti këtojmë allahu subhanu wa ta'ala që nga përnujt e ka ish, nuk përnejnë përnej nëse nga në përnujnë allahu dhe njerë për Nëse ne me nuk në farënë Allah, ku shumë në farënë ne. Nëse nuk në farënë Allah, ka mëndoni se t'i kështetë më në farënë ne. Nëse ne nuk i kërkojmë Allah, s'fale të vënd, ku më t'i kërkojmë falën e atë i atëherë. I dhe shtu, i ka e tret, është rëtje që ka të në profetisë sallallahu a.s. Ku mështimit, të mëshërikëve, të adhorimin e ti, Në të tjera dhe në haqqin e ti, në të tër, shtyllë të islamit, në shtyllë në pesë të islamit, profetisë sa në thonë i e se lemtë ka të reguar në formë qartë, se si duhet që besimtari të distancojt për më shrikve, të, të distancojt për e dorimeve tyre, edhe të distancojt për zëgjër që përketa tyre, Ah, si kur ta kuptojmë në t'i gjë, ah, si kur ta kuptojmë ne, që dashurje e vërdet për Allahun, nuk të sotë vetëm se duke dashurët e që do Allahu, edhe duke u rryrët e që u rrenë Allahu. Ah, si kur ta kuptojmë ne, që Allahu i madhëruar nuk në përnohën një të kajinë, nuk në përnohën një të kajinë duke futur në zemën tonër të vërdet edhe të kotënë, Asi ku të guptem ne që anoj ma dhe o nuk përnën Në të rrugë bashkim në më të vërdit dhe të kotës Edhe këto e në disa momente Në haqë i profetisë Sallallahu alai sallem Të cilat e tregojnë formë qartë Se si dërgurë e o monsë Sallallahu alai sallem E ka refuzuar Kompromis me të kotën Dhe ka refuzuar gjithë që i përket të kotës Edhe ka refuzuar gjithë dhe adhurimi Timi janë të kotës Shikoni për shemb disa raste e para djatht. Profeti sallallaujhi selam thoshte në telbije, në bej kolloh në rbej, në bej kelusha në ikë në kelbej, inna el hamdalah un ne'metu laka wel mu'min la sharika laka. Edhe vetëja profeti sallallaujhi selam kushton, kundërshton te telbije që bën mushrikët, të cilët E thoshim të të lbijen, në këtë formë, si që thamë, por thoshim e te për gjithashtu, illa shërik e muëlek, temliku hua ma melek. Dhe më thënë, më shërikët i lute që në Allah, e thosham Allah me përgjigjim e ty. Po përgjigjim e Allah, nuk e shokët së të të këtële, të lehet të takon në vërimi, për e në të e shdo mësi, nër të nërë sundimi, nuk e shokët, përveç, ati shokët i cinesh nërën të E parinoni që Allah për shumë dhe profetit sa në dhësene mua të regoj njërë dhe të të të bje dhe e fshiu në egistenca pjesën e shirkut për të reguar njërë zve që shirkut nuk në të kohën me të ohritin. Po dhe se të shirkut me të ohritin edhe vërteta me të kotën janë si nata me ditën. Si nata me ditën dhe të të që përvjen dita nërgojë nata. Nuk ka se si nata dhe dita të jetojnë të dy e së bashku ato nërgojnë njëra tjetë Po këllë gjahet hapë o zëhëtë alë batën, inë alë batën e ka në zëmufa. Thu e ndhe vërtetët u nërgu e kota, dhe kota që nërgu e. Këtë në totë, që e vërtetët jo dhe se nuk kapësit përzimë të kotën. Zepse e kota nuk në përket neve, nëse ne të shirojme, që ta kemi të vërtetën totë të pasër, të barët si dita, si që ka zbitur Allah, si që ka përshkurë profetët sallalloha alë josellem në hadithet i të Pithashtu një prej momenteve që të regojnë diferentimi që ka bërë profetë sallallahu alai sallam në mitë vërtetet të kotës edhe ndarë jenë e prejër në mitë vërtetet të kotës është dhe rras në qëndërimit në Arafat. Pushtërkët e mekës mekës të cilin që është një banor të haramit në vendit shenit nuk qëndëroni në Arafat se të Arafati nuk hymë të këto ka e shenit Arafati këde e është te zona që është e lejuar çut hak e naxhil. Fëna do të thotë foshë nën e banor të haram dhe nuk dalin për haram. Por të qëndrojmë në muselinëve si asnjë pjesë e haram. Edhe haram do humbë të qoshet. Kishton çes dhe çdo të largohemi për në Mina. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam i kundështoi mushrikët në rast dhe nuk qëndronin në muselinëve. Ne ditën e Arafatit for qëndrojnë në ditën e Arafatit qëndrojnë në Arafat. A ju ju kërkoj të gjithë njerëzve të tjerë të cilësish si që atim, kureqet, kur për banorët Mekës. Madje Mekacës dhe Quraishit, kur u nisën profetit Sallallahu Alaihi Wasallam për në Aeroport, në dyshonin që profeti Sallallahu Alaihi Wasallam do të, të zbritet në Mosdelipe, por ai e kaloi atë derisa shkoi në Aeroport. Kur tu treguar njerëzve në mënyrë konkrete se që çfarë të mushëritve është vendosur poshtë këmbës, dhe nuk ka kompromis, dhe as aq forsim me vërtetësinë e botës. Gjithashtu të një të një të një bërë dhe në musdhemi fejnë. Gjithashtu të një të një të një bërë dhe në Arafat përparse të rrkosh. Se, se mëhetin e largimit. Mushrikët largohesht nga Arafati përparse për në për të tjeli. Kurse profetisë së nëllohë i selim që ndrojnë Arafat dhe e rrëse për në tjeli. Për të këndu shtu vërë ta. Gjithashtu, ma si shkojnë në musdhemi fejtë që nd edhe u nërgurë në muzdenite. Kurse mëshirikët që ndroni në muzdenite dhe e në basnit e së djelit. Rasta konkrete të qartë që të regojnë që të reguar odo sallu lori sëllën, shembu lujon, nëse në dëshrojnë të ndjegim ota, i ka refusuar për njësitin me mëshirikët. Kur i të reguar odo, refusuar për njësitin në shërë mënë thuat për shëqërimi në tyre e në adhurimet e tyre të kota. Dhamerut. Kësë më tonë misëmër Ibn Makhrana, thotë, në majtë i hytë në profetisë sënë Allah, në Arafat, e lëfëdhërojë Allah, më adhurëjë të pasetha, bëshëritët, largohë e qënë qëtu, në kohën e përëndimit të djelitë, Në kohën e përëndimit të djelit, kur djelit ishte mjimajet e malethe. Gjithashtu dhët, ata largohëshin nga mesharur haram, në dëmëtën nga muzeli feja. Në kohën e lidis të djelit, kur djelit ishte mjimajet e malethe. Dhe, ullëzim johën është, ku nështimi ullëzimit të tyre. Ta hëtje të transmiton për i hënkirë, ka hakin dhe ka nësaksuar të së djetarë. Për të dy është n për hedhjuna mukhalifun i hedhjim. Këtë rruga jonë është në kundështimë rrugën në tyre. Kjo është një parim i festonë dhejse. Ruga jonë është kundështimë rrugën në tyre. Nuk mund bashkohet dhe vërtetën më të kotë. Nuk mund bashkohet dhe vërtetën më të kotë. Më asë besimin mësë besimin. Më asë besimin mësë besimin. Dhe nuk mund të të besim të arë të bërë kompromisë mësë besim të partë. Se pë e ka ndaluar të në që një. Ma dje, i lënkejnë ka të reguar e thot që regullë i shëriati të përgjishën në të qështi e është që shëriati e ka nëzit në njerim në shdoë dhërin, në shdoë qështë e fëtare. Ma dje, në më thëmë si besitohon në qështë e hagjit. Qështë i kunë në shtëmë shriket, këtë dhe mos besitahet. Këtë ashtë një përpikave që të regojnë, që profetë i s.a.v. ka kundështuar mushrikët e shdo dhe qërshtja omrës. Mushrikët e konsideronin omrën në muaj të haqqit një prej gjunafe më të rënda. E konsideronin omrën në muaj të haqqit një prej gjunafe më të rënda. Në muaj shawal, të shëllë, dhe përkërta dhe përkërta dhe përkërta. Në të të të muaj të shëllë mushriket dhërë një vetëm haqët nuk bërë në umra. Atërë profetisë sënë allahë e sëllën, idhë leje a ishësitë bëndë e umra mas haqët të sajë të të më kohë. Thëllë në abbasër al-Gelanu, o Allahi, nuk idhë leje profetisë sënë allahë e sëllën e ma ishës për bërë umra dhe dhëmë hijgje, vetën se qita friste, ahishte, që është e në shirkut, në më të në të zakon që kishë më shikët të të besonit, se në të moment nuk lejohet bëtumëre. Në kjo është i disë nënësimi qartë i besimin o nësë besimi dhe në i të vërdetës në kota. Gjithashtu, një përgjeroj që të regojnë që profetit samonori se lemme nuk e përnote bashkimin e të vërdetës në të kotën, i është e që i profetit së nëllohen i al sëllem, synoj, që ti përshëton dhe më shrikët, duke shfaqër, në atë dhënde, ku aldhërojshë të të kushteshë për e shëllohet, ose ku bëhe shë kufrë, ose shqirë, shkotë profetit sëllohen i sëllohen të dhe synojnë të dhënde, i synojnë të dhënde për të aldhuruar allohen të vetëm. Arnej, rëgohet, se profetit së nëllohen i s Hadith-i Riqaq, Nadls Brais, naseh, hayy Bani Kinana. Hayy Bani Kinana ç'i vlonë? Në të cilën zgjiten mushikët e Mekës? Edhi fiziki Kinana. Edhe i dhanë besën një tjetrit që do të distancohen nga Beni Hashim. Paqja e sa profetit sallallahu aleyhi ve sellem, profeti sallallahu aleyhi ve sellem. Do të distancohen nga fiziki profetit sallallahu aleyhi ve sellem derisa ata të dorëzojnë profetin e Allahut sallallahu aleyhi ve sellem atyr që ata duan çfarë duan ata kërallohi më dhëruar u dharë të rëturim dhe dhëruan tre vjetë. Tre vjetë dhëruan dhe nuk përnuan që ta qëjnë kërta ishin në shirkë dhe kohë që, në kohët e sot me dhe kundër ka. Dhe kohë në kohët e sot me dhe kundër ka të vese. Ne e mitë gachëm ta sakrifikojmë një i tjetërin për hirë të interesën personale. Ne e mitë gachëm ta sakrifikojmë një i tjetërin për hirë të atyri interesën që ne i qëmë gjithësa rasë e interesë afetare duke harruar që benu hashim, edhe pse nuk ishin shumis e tërë besimtar, po të regonu burra, se shumë për e tërë që i thonë vetët besimtar sot. Dhe u të reguar nuk idej. Profetin e Allahut, se za shumë për e tërë që i thonë besimtar vetët sot, dhe, dhe i thonë vetët se në tjë kemë sunetin e dërgurët Allah s.a.w. Dhe mbrojtë në sunetin e ti, dhe profetin e Allahut më shumë se që mbrojtëm ne, sunetin e profetit s.a.w. Profetis s.a.v. jo vetëm që i ka kundu qëdurë më shrikët, në adhorime në të tërri, por edhe ka urdhuruar sahabe për thonë dhe gjejë. Për në në profetis s.a.v. u hishme sahabe nga Medina për djabe, anhu. Tot, profetis, sallam, në haqë. Rekon gjapë, rrëdhjëllohen. Këtë, unë hisë profetis s.a.v. në mbarinë, të muaj të në kërde, për në haqë. Edhe umlo dhe në Medina shumë njerës, Kullohet dhe të shumë, shumë njërët të tjirët dhe shëronit të bërë një të haqë në profetit Sallu Dhoa Lë I Selle. Dhe dhe unisa, shikoj e dhe të të të të, dhe pra të të të të të profetit Sallu Dhoa Lë I Selle njërët sa qikon syri, shikoj e kratma njërët sa qikon syri, shikoj e për parë njërët sa qikon syri, shikoj e mbra pa njërët sa qikon syri, të gjithë, përtoni, të, të proni, si që të bënë atë të që bëti dërgurë e hosë, për të rritur kërën e më më si në hosë për nënë të arë. Dhe profetit së nëllë e sëllë e mori kërbanën e ti me vetë, hëtjin, kurse shumë sahabe nuk morën hëtjin me vetë. Pra ndë edhe kërë më rritur në mekë, vetë si më rritur në mekë, ma ti që përbara se më rritur në mekë, profetit sëllë e sëllë e sëllë e të nënë, sahabe në mënyrë Kushtë për jush nuk të ka marrë përbani me vete dhe dëshiron që ta plishin haqin e ti ta të fejnë umrë dhe ta bëj Por të të reguar që umrën të muaj është e dhe juar Jo, ja është o seshme të më shrikët Pasaj për shkoj në mek ti urdëroj në formë të prej Dhe gjitha të të cilës nuk të kishin marrë përbani me vete që të glirohën shim Nga i hrami tyre duke përë umrën e duke që Por të të reguar besim të ardhën formë prayer Që e vërteta është një shka edhe e kota Nuk ka nuk në përmisën me dyre Shumë i kujdesin Në në gjera shumë të jimta Mase Mase këmë tishtë një shka joj qëllim Që disa që njërës Bërën haqë pa umre Por i të reguar allo të do të, të reguar të mënyrë të prayer Që edhe nëse bërën Haqë pa umre Edhe nëse ju fa dashi e kisi përbu Dhe të duhe më shri këtë të Unë ju urdhëroj që të ergoni në këpërbudhje e pa të shirkë, e pa të shiruar ose e pa qëllin për jush. Edhe në të dërrasjë u urdhër të ergoni për i sajtë. Kunë në shtojnë e ta formë të qartë. Vëllë, qëfar dhe thosht në ndërgurë allohë bëkrinë në sotit e të oran? E të shikon të gjenit tonë sotit. Qëfar dhe thosht në ndërgurë allohë sënë allohëri sëllem? Nësë të shikon në t Gjendin e fërstonë, qikoni e otezëm për Hasan el-Vasri, mas në vazhët gjumës që ndronë gjami dhe fëllën të qaj. I thonë, i thonë disa njerëz, për e bu sëgjitë. Përsi qatë? Qikoni, Hasan el-Vasri ka jetuar në kone të bëhinve, ka takuar Omerë të gëbërën hunë, ka takuar shumë sahabë, e ka takuar Ernesin, në formë sigurët, pa ti Ernesin ka në pëdruuar përë të dhe ka tënë në Hasan el-Vas ka mësuar së që mësuar dhe ne edhe i e mbati mund të vërdetë përse ne haruam shumë sot kakëm më dhe në shë sahabë për përveksit përveksit përveksit edhe qarët dhe i fanë njerë sepse qarën të tapoj qarët sepse ka frikë dhe se po fi të finë një sahabët duke të njivë njësot nga feja i stame duke të në njivë një që i muslimat vetëm përse ne i drejtohem i kiblës valë qëpër të bënd t o sigur unërin këtabit të i tonë në konë në sëndë. Po të i tonë në, umër, khattabi, sonde, në unë këtabit në konë në sëndë. Sa i do mërë të shkopin e t'ilë, do t'i bine mund kokë shumë për neshë. Do t'i bine kokës me shkopin e ti për t'i tërguer që drejdojrë, dhe në në këtër e se ka igur shtremët. Kur shejtani kishin rri për ti, a mundet që armi shtë allotë të kishin të shurit të që në dhëndë në zemërë në ti, a mundë dhe që a i të bëndë kompromisë në ta? Apo Ebu Bekri, apo Uthmani, apo Aliu, apo sahabët ndëruar, dhe cilës a që të fikuan për të fejitën e tyre? Shikojnë i gjendën tu e udezër, ta shikojnë i gjendën tu e udezër, ta shikojnë i gjendën tu e udezër, A mundi që dajnë më dhohë, në dajnë përpër e dhosu anë të halëa me këto dhe punësh? Pëshoreja është i qartë. Por pëshoreja si kam përë mashtrimit. Në sotit e në konë e mashtrimit. Edhe pëshoreja sfejës si kam përë shumë mashtrimit. Edhe ka futur gurë për poshtë. Që duket me rrenë me jërë anë. Që duket si kur nuk ka gjendë të ose ka. Mashtrimit. E nga tru e sandartët e vërteta është bërë e kota dhe kota është bërë e vërtet e vërteta në uftohet ku se e kota përkrahet në jemi përë si qenë në njëri tjetërin zi e me grime njëri tjetërin si në e kohë që arë miqta o maus e miqtan edhe këte e shperjim më kohën ton edhe këte e vërtetojim në ditë të tona edhe këte e vërtetojim në shëqërin tonë me ta nërësa në në njëri tjetërin një për shërbim. Vallahi, asa na pranoi Allahu subhanallahu te gjendje. Vallahi, as do vitë ta korp profet sallallahu alajhi wasallam po ta shikon në to gjendje. Do të sesë nuk kanë më përqëndje. Gjithashtu, jerasitë që tregon që, që profeti sallallahu alajhi wasallam ka hedhur bosht çështën e shirku. Edhe çdo çështje që ka të bëjë me shirku, ashte profeti sallallahu alajhi wasallam urdhëroi një person që thrasë që të të rasë në vitin e nëntinit gjit, për para njërë zvet, as kush të muzdoj të ofë në kurisht. Sepse në konë e shirkut, mushërikët kishë një regull, një prej ligjeve të tyre që i kanë vendosur ata me kokën e tyre. Ligje, të cilat, sot e rejuar o në nësë khanën tale, por i kanë vendosur ata me kokën e tyre. Kishë vendosë se ligjë, që njerëzit të cibet të vinë nga jashtë të tokës të shenjt, nuk lejohë të bëjnë të uafë në robët të tyre, sepse robët të tyre të, të, të, të, të, të ndërëmi gjurak. Shtu që nësë ata nuk jenë roba për e dikujt për njerëzit që e tojnë të tokë në shenjt, ata të bëjnë të bëjnë haqë të këriqë. Edhe profetët sallësëllem e anulloj të dhej ligjit kotë, të dhej ligjit e shëjtanit, e anulloj ligjit e shëjtanis për të të reguar njerëzve që shqeitan nuk kamë vënd të kvesim jonë, të kvesim dhe asë të kvesimtaret. Dhe, ligjit e ti, jam pashkamve të profetisë anonohëllis e lem, dhe pashkamve të besimtaret vërtet. Këtojnë disa, prej gjëndje me të profetisë anonohëllis e lem, që të regojnë, diferencimin që ka bërë në minë vërtetet të të kodës profetisë anonohëllis e lem. Dhe disantimi në plot që ka bërë e i Në mjetë pësim farve dhe mos pësim farve Edhe disantimi që e i u ka bërë të Në adhurime dhe tyre Në së në mos në qështin e haqët E fundit dhe e zërë Dhe ma bërë Allah si <gjubi> në allahë përësjatin Profetis Oralori Sëllem Në haqët Ka qenë shumë i progupur Më allahu subhanu ta'ala Ka qenë shumë i progupur Më allahu subhanu ta'ala Sëpse a i është e që dhe i një ti me i lartë A të sënojnë të Por ne Që për sënojnë A sënojnë që të arim Dhe arim dhe dikush të jetë e përveç Allah Në dëruar A dim ne dikët jetë e përveç Allah Që shmejnë ma së Allahu A dim ne Në dhe një zotë jetë e përveç Allah Që të drejtonë rëmi ati Dhe tinutin me ati Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam i lutish Allah, Allah, Allahu i madhëruar në Haxhum. Dhe do t'rreguim disa raste, të cilat tregojnë se sa shumë i luttur Allahu për Profetin Sallallahu Alaihi Wasallam në Haxh. Këto rasteve është lutën e pav. Që t'i duhet se Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam i lutish Allahu Subhanuhu Teala pav biz ashtu i dëgoj tashallahu mufafa dhe në mëoma po dihet suneti është çka kur personi ditën e safa thot la ilaha illallah wahdahu la sharika leh lehul mulk wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay in qadir la ilaha illallah uz waad salat dhez men ahzab wahda wasi qut buluti me duar di lutu allah subhanahu wa taala pastaj do të përsëri pastaj buluti përsëri pastaj do të përsëri pastaj buluti përsëri ky suneti profetit sallallahu alaihi wasallam domethan Dhe më thënë, i lutë është Allahut, në safat dhe nërua, dherëse më baronë, dhe në tavafin e t'i gjithështu. Gjitha kështu, i lutë është Allahut në ditë në madhështorët Arafat. Më dje, dita Arafatit është dita e përkushtimit dhe Allahut më dua. Dita e përkushtimit dhe Allahut s'u përkare më dua. Unë ndem pak të që të mërë e zani përste më gjithë. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbih i juhairi. Për zëndëruar, u dhe zhjadëm e shumë dhejka dhaut, dhe pakën i në mëren. Që profetis ondha allu alesallem ka dhenjë rënë si të beçan dhutis në haqqë. Që profetis ondha allu alesallem thot dhëtë dua hë elibatë. Dhëtë lutja shë a dhurim. Lutja është a dhurimi. Si për të thënë që Lutja ka zënë dhëndin më më dhështorë të adhurimit në Allahu Subhanën Ta'ala. Për të të regurë pësim të arve, për në sinë e madhën që ka lutja. I dhe shtu profetisë onasënën ka tënë hadith saktë. Lejtë të shejë unë, akra muallallahin në dua. Dhe nuk ka gjë, më të vlefshme të kallarë më dhëruar, se sa lutja. Allahu Subhanën Ta'ala zëmrodë për rubi ti kura i nuk i lutet, kurse kryesë zëmrodë për te kur ti u lut Për në lutjo ati, i cilik nashit për të eje, e musulut të tyre të cilë zemuar për të eje. Profetis s.a.s. ish lutër Allahut të waq, në safa, në mërua. Në safa, në mërua, ish lutër gjithashtu në ditën e arafatit. Ma djetër gojnë, sahabët, se profetis s.a.s. në ditën e arafatit, i nginë dhe duar, i duar dhe ti, i nginë dhe duar dhe ti, Se i personi i vëvekt, i cili i shtrin duart për të guart në mosh, për të kujtësit. Për të guart në mosh për të kujtësit. Shtu dhe përfetja allohës, sa më dhohële, se lemte. I mjë në duart pra në gjokësit ti, ose, ose parellin me gjokësit e ti, si forma e vëvektit që i dëritohë të kujtë për të dhënë dhe Loh, i është lutë të rëllohës më harëtare të të të të gjendje, edhe ka qëndruar të të të forme, duke ju lutë të rëllohës më dëruar që më basë falisë e namazë dhe gëllë të qindisë, të shkurtuar të bashkuara dhe erisë të ka përënduar të gjendje. Ndëke ju lutë të rëllohës të të gjendje. Ma tjetë, i bije frejeri dhe vesë dhe nuk i urë të të duar për urë betëm njërë ndohër për të marë frejerin edhe dhe Gjithashtu, profetis sa mënë sëlep, i është lutur Allah në muzdelife. I është lutur Allah në basi ka farë në manzën e sabahut, të shkuar në vëndin e gjydojnë në mëshaur në harahi, të shpesë muzdelifis. Dhe, është lutur Allah në të vëndë deri para nëse të një të djeli, pas e është larguar muzdelife. Gjithashtu, i është lutur Allah në ditët e të, të shriput, mas gjydojnë të guri të parë dhe guri të dytë Ma si gjumë dhe guri në barë, që ndronë të një vëndë dhe i lutë shalmahut. Ka tërguar të djetarë që lutë e ti ishte gjatë sa suret dhe kërë. Disa kanë tërguar, ma një të rësënë dhëmë në pasi që, që gjërësia lutës ti ka qenë sa suret që përmbajnë nëmbi një qitë ajetën. Suret dhe gjatë. Disa kanë thënë që ka qenë lutë e ti gjatë sa së këndimi sësë Jusuf. Pas ta e një shkëmë të rodojnë për sëri mazgurit të tytë. Dhe këtë të regonë që haqqit ka zënë një ka vënd shumë të malë të këtë lutja. Ma tje lutja është pjesë e pandashme a haqqit. Për tërë sy u dhejzër tja për në cilutis. Si e në përkupojmë me ta. Se shumë të qenë i dërgurë Allahusën Allahusën. Allahusë. Nëse ne dëshirojmë që të vitëmë këmësime Allahusët që godhemi për Rroperën e Bashkët të Allahut. Nëse ne dëshirojmë që të na thuhet elaa inna awliya Allah la khawfun aleihim wa la hum yahzanun. Me vërtetë auljata e Allahu nuk ka përta frikë nga as mrzighi. Të dhinë namën kanë i tequt, ata të cilët kan besuar dhe ishin devotsh. Kuç ishin devotshmit? Ata që ngarkohen në xhinafet, dhe vendosen ti të bini Allah në namazën, vendosen në zemrën ti bini Allah edhe me sekondën e vetëm atë mkur. ويسه ده مستطل <سؤال> يبند مضيشدار ويبند شهد كدا شتوق رفتي صلى الله <سؤال> عليه وسلم محجي نتيجة روغة الهوار أذم الافدريمي <سؤال> ده البركتين من الله سبحانه وتعالى بذكر ما ده الله المضيور كاوردرورن القرآن برطل جاية برتيه صلى الله سبحانه وتعالى فذكر الله عند المشعر الحرام ربكتوين الله ومشعر الحرام المزلطة I gazetka thaan, qithë qobit menasika kubdhikullaha ka dhikrikum abaakum wa shada dhikra. Po the kujt kryeni riteturet adhurime të haxhit. Ku kujtojeni Allahun, si shpogujtoni baballarët tuaj dhe familjet tuaj që i keni nën larë duke marrë më përta ose më fort. Sata. Ose më fort seta. I gazetka thaan me madhëu wadhkullaha fi ayyam al ma'dudat. Ku kujtojeni Allahun në ditë të numëruara. Të ditën numëroni ditët e tashrifit janë ditë të minatë në cilë të rrimës në të arët, mas në të disë të bëramit. I të ashtu në jetit në nësurë në hanqështot, në jeshë në duvenak e Allahum, o jetë kurusë më Allahi e Allahum e Razaqahun, jetë kurusë më Allahi fërë janë me alumatin e Allahum e Razaqahun. Fëtë që e ta të manë pjesë në dobitë të tyre, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk kemi ardhur këtu për shëmbyr më bërte të kota më njërë tjetërin. Por kemi ardhur për të kujtuar Allah. Ma kam bërë për të disa dhe e zërë, edhe unë po aja për gjithjen gjithve. Kush është dëtyra jonë në Mina, edhe në Arafat, edhe në Muzderite, edhe që gjithë kosë harë që dëtyra jonë është për kujtuar në Allah. Edhe së këndi ka isha, dhe në ishë, të të të të të të të të të të të të të t Edhe qëndërimi, edhe qëndërimi dhe qëndërimi në safadhe në marua dhe gjurët e gurve një më bërë për përkujtimin Allah subhanu ta'ala dhe me thënë dhe me thënë që Allah i madhëruar e ka bërë haqqit me gjithritet e tifetare që ne të përkujtojnë Allah që ne të përkujtojnë Allah subhanu ta'ala që Allah i madhëruar që nga bëj për etyre të zire të, të përgojtojnë a të dhe nuk të harojnë. Nusë Allah në madhëruar, të nga i pastroj zemën tona për i sve fëjsisë. Nusë Allah dharuar, në madhëruar, të nga i zbardh i zemën tona për nëzire së gjunafëve. Nusë Allah në madhëruar, nga e përnëj haqën tonë. Nusë Allah në madhëruar, nga së nga bëj për etyre të cilëve. Nusë Allah dharuar, në madhëruar, ja n Në emër të Allahut Subhanu Teala, çfarë mbyll të jetë më e mirë, edhe të më falë, edhe të më pardonoj, as të më gëzoi, edhe të më hafi për një kohë më shkurtër të mirë djeg.